Bé, niñes, què hem de fer? Felicitats, eh? Moltes gràcies. al Barça, al Barça, és com una persona que és a la plaça, allò que fem... No, és per què la fem sortir? Per què? Sí, sortim perquè hi ha molta gent a la plaça, la gent fa molta estona que hi és, t'endran mal, eh? I aquesta gent que hi ha a la plaça t'endran mal, més val que sortim, que facin aquest dubte capant, survi, survi, survi, jolio, jolio, jolio, etc. I aleshores se'n van pero an an an anar a compartir-ne